3. þáttur Durins þjóð Margar skrýtnar góðsagnir ganga af upphafi dvergana bæði meðal há háálfa og dvergana sjálfra en það sem þeir atbyrðir áttuð hafa gerst fyrir svo ævalöngu verðu lítið um þar fjallað hér Svo er talið að frumkvöð þeirra hafi verið Durin sem var elstur hinna sjö feðra kynþáttarins og forfaðir allra konunga langinskeggja Lengi svaf hann einn Þar til hann ekkvert sinn í djúpi tímans og vakningu þjóðarsinnar kom til Atsanúlbísar sem við nú köllum forsælutal og þar tók hann sér búsettu í hellónum yfir kellet þaram, spegil hill, austan í þókufjöllum þar sem síðar urðu moriða námudnar sem hafa verið svo ákaflega frægðar í söngvum. Þar liði hann svo vel og lengi að farið var að kalla hann dörinn hinn ódána. Og þó dó hann á endanum áðr en forn dægranum lauk. Græf hans var í kasað dóm Moríu, en átt hans lifði og brast aldrei í karlegg. Fimm sinnum fættust erfingjar sem líki þessum forfaður sínum að þeir fengu nafnhans. Og dvergarnir trúðu við að þar væri hinn ódáni að snúa aftur, því að þeir var vita margar sérkennilegar goðsagnir og trúarhugmyndir um sjálfvar sig og örlög sín í heiminum. Eftir lók fyrstu aldar tók ríkið þeirra í Kasadum mjög að eflast að valdi og auðlegð. Það styrtist mjög við það að margir dvergar með margvíslegri kunnáttu og eðnum fluttust hanga þegar hinnar fornu dvergabygðir Nogrot og Belegost lögðust af við eðingu þengiríma. Vald Mórija stóðst öll hinn myrku ár og allt ofriki Sárons á annari heimsöld, því að þó Eregion væri eitt og hliðu Móriju lokað, voru salir kassað stúms, dýpri og öblúri og svo fjölskeipaðir af hraustur í dvergathjóð að Sáron fekk ekki sigrað þá utan þrá. Þannig hélst auðu lengi ósnertur þó fólkinu færi nokkuð að fækka. En svo gerist það meðbyggð þriðju aldar, að enn einn dörinn var konungur yfir dvergum og varan hann sá sjötti með þínabni. Þá var vald Saurons þjóns Morgots aftur í miklum eksti í heiminum, þó ekki væri enn vitað hvað skugginn í skóinum sem vissi mót Mórija væri að aðhafast. En þá var eins og öll íll öfl vildi bæta á sér og fara á skrið. Dvergarnir grófu sig að dýpra nýður í jörðina undir baratsinn bartindi, ég leita mýþrýl, málminnum sem var svo ómetanlegur, en varð alltaf erfiðara og erfiðara finna hann. Afleginna því var að þeir vöktu upp hræðilega ófreskju sem hafða sínum tíma flúið frá þengirýma og leiði þarna falinn í grunni jarðar, síðan heskararnir komu vestanum haf. Þetta voru Balrogs ófreskja Morgotsk. Þegar ófreskjan slapp út, drap hún dörinn og næsta ár drap hún líka svo hans náinn fyrsta og þá var úti um alla dýrð moríju og íbúar hennar voru dreppnir eða þeir flýðu með ósköpum sem lengst burtu í fjarska. Flestir sem undan komust lögðu leið sína norður á bóginn og þá kom þráinn fyrsti svo náins að Ereborð. Fjallinu eina, skammt frá austurjæðri myrkviðar og þar lagði hann grundvöll að nýri dvergabygð með námugreftri og málminnslu og var konungur undir fjalli. Í Eribor fann hann hinn mikla dýrgrip Erkisteinin, öðru nafni fjallshjartað. En svonurans þórin fyrsti tók sig aftur upp og hjælt ennþá lengra norður til gráufjalla og þar söpnuðust flestir af dörinstjóð saman því að þau fjöll voru vissulega mjög auðug og líkt kunnuð. En á önunum handan þeirra höfðust við hættulegir drekar og mörgum árum síðar mögnuðust þeir og fjölgaði og þeir sóttu gegn dvergónum og tóku að ræna verkstofu þeirra. Og þar kom að lokum að dáinn fyrsti var drepin á samt fróni næst elsta sininum að salardyrum sínum af voldugum dreka. Þetta varð þvílík áþjón á dörins þjóð að þeir urðu að yfirgefa gráu fjöll og varð aðskilnaður. Grór ínstisónur dáins hérst með fjölda áhanganda austur til Járnhóla... En Þrór elsti sonur og ríkisarfi dáins sneri ásamt bornum föðurbróður sínum og leifum þjóðarinnar aftur til Eribor fjallsins eina í vonum að drega pláunni var aflétt. Þá kom Þrór aftur með erkisteinin í hinn voldu að sal þráins og þjóð hann stafnaði vel og var vell auðug. Þeir nutu líka manna sem byggu þar nálægt því að þeir smýðuð ekki aðeins undraverða og fagra gripi heldur líka dýrmætt vopn og brynjur, var samgangur og járnflutningur milli þeirra og frændana í járnhólum. Norlingarnir sem bjöggu á milli keldvínar hlaupár og karnen rauðár, urðu öplugir og rögtuburt alla óvinni sem sóttu að þeim úr östri og dvergarnir bjöggu við auð og allsnæktir og vestluhöld og söngi sölum eribórs. En orðrómurinn um auðileg dvergana undir fjalli barst út og kom fyrir eiru drekana þar til loks að smegin hinn guldni mestur allra dreka í þann tíð reis á fætur og réðist að óvörum á ríki þrós konungs. Hann lét sér falla í logum yfir fjallið drapa allt og brendi. Leith þá ekki á laungu áður en allt ríkið var eitt og sömu leiði stala byggð manna þar skamt frá allt lagt í rúst og yfirgefið en smegin smögin í stóra salin og lagðist þar á gullbeð og fjarsjóða Margir ættmenn þrós komist þá undan úr þessum ránum og brennum en síðastur allra komst þrór sjálfur út um leynindir á samt sínum þráni öðrum Þeir held af staðsugur á bóginn með fjörskildu sinni Þeir voru allslausir og hófunú langt og þjáningafullt flökkulífi í örbyrð og vonleysi Þar heldur saman í hópætt menni og tryggir fylgjendur og erfingjar hins lögmæta konungs dverga. Svo liði mörg ár og þegar þrór var orðin gamall, blá fátækur og uppgefin á lífinu, gaf hann þráni sinni sínum eina dýrgripin sem hann átti eftir, henn síðasta, af dvergarhingunum sjö. Síðan yfirgaf hann hópin og hafði aðeins einn fylginaud með sér sem hétt Nár. Þegar hann skildi við þráin, sagði hann um hringin. Hann gæti orðið er grunnur að nýjum fjarsjóði, þóða gæti virst ólíklegt. En hann þarnast gulls til að ala af sér gull. Þú ætlar þá ekki að snúa aftur til fjallsins eina, sagði þráin. Nei, ekki úr því ég er komin á þennan aldur, sagði þrór. Ég arfleiði þig og sinni þína að hemdini yfir drekánum smegni. En sjálfur er í orðin þreyttur og örbyrðinni og fyrirlitningu manna. Ég ætla að gá hvað ég get fundið, en hann sagði ekki hvert fersinni væri heitið. Eftir vill var hann hálsturðlar af elli og ógæfu og sífældri umhugsun og þráhyggjum dýrðmóriju á dögum forfæðra hans, eða kannski var þessi dvergarhingur hans sem farin var að hafa ítlar verkanir eftir að höfingi ringsins eina var vaknaður og hann hafi þá snúið honum örvitað til tortímingar. Frá Dunlandi þar sem þau nú voru stött hjæltan til Norðurs með náni og fóru þeir yfir rauðnúks skarð og komu niður í Atsanúlbísar. Þegar þrór kom nú að Móriju voru östurliðin opinn. Nár bað hann að fara varlega en hann sketti því engu heldur gekkin opinnskátt og stórlátt eins og hann væri erfingi ríkisins að snúa heim en hann kom ekki út aftur. Nár láð þar marga daga í felum Svo eitt daginn kváðu við hávær hróp og lúðraþýttur og einhverjum líkama var kastað út á þrebin. Nár óttæst að það var í líkami þrórs og skreiptist varlega nær, en þá kváðu við hávær rödd innan úr hliðonum. Komdu nær skeglingur, við sjáum til þín, en þú þarft ekki eftir að óttast, þú ótt að koma bóðum til skila. Nár gekk þar að og sá að þar var lík þrórs, en höfuð hans næstum kramið af og sneri andlitinu á grúfu. Og þegar hann kraup niður að því, heyrði hann orka hlátur innar úr um og röttin sagði Ef betlarar býð ekki utan dýra, heldur leifa sér að laumast inn til að stela, fá þið líka slíka meðferð. Ef einhverju fleiri af ykkar fúlu skeglinga þjóð stingur snáldrunni hér inn, munn fara eins fyrir þeim. Farð og segðuðum það. En ef um ættingir hans vilja fá að vita hver nú ríkir hér sem konungur, þá er nafn hans nú ritað í andlit hans. Ég reyta þar, ég drapan, ég er höf Þá sneri Nár líkinu við og sá að enni hans hafi verið brennimert í dvergarúnum, svo hann gætt lesið það nafnir Atsók. Á þeirri stundu var það orð brennimert í hjarta hans og síðan í hjörtu allra dverga. Nár lögit niður til að lyft upp höfðinu, en þá heyrðist rödd Atsóks segja. Láttuð að vera, hafiði burt betlskeglingur. Lítilli pingju var hent í hann, í henni voru fáanir skildingar lítils virði. Grátandi flýði Nár neyður með sylfurlind, en einu sinni þegar honum var letið aftur um auksl, sá hún að orkarnir hafði komið út úr hliðinu og voru að höggva líkið í stykki og kasta hlutónum fyrir svartar krákunar. Þannig var lýsingin sem Nár gaf þráni, og þegar þráin hafði grátið og reyfið skeksitt þagnaði hann. Þannig sat hann í sjö daga á þess að mæla orð frá vörum. Þá stóð hann snögt upp og sagði, Þetta verður ekki tólað. Það varð upphafið að allsherja stríði með uppgjöri milli dverga og orka sem stó lengi og kostaði mörg líf en það var mest háð djúft í jörðu. Þráin lét sendibóða þegur í stað, flytja söguna í norður, austur og vestur. Samt liðið þrjú ár, áður en lokið var liðsafnaði. Dörins þjóð kvattið til alla sína heri en þarfið bættist miki lið af ættum hinna dvergfæðrana því að sú óverðing sem sínd haði verið afkomanda hins elsta af kynþætti þeirra fylltið á reyði. Þegar allur herin var saman komin réðust þeir á að eittu hverju orkabæli sem er gáttu fundið frá gundabaðstindi nýst í þókufjöllum til slíðru ár. Hvorugur strísaðalin síndi miskun, allstar var skefjölu skrind og dauði og ferð, jæmt á nótt sem degi. En dvergar hafði betur með óhefndum krafti sínum öllu þeim jafnánlegum vopnum og logandi reiðibáli þar sem er leituðu atsocks í hverju bæli undir fjöllunum a lokum höfðu allir orkarnir sem flýðu undan þeim safnast saman í Moríju og ein miklit vergaher sem var á hælinn þeira kom til Allasnúlbísar en það var stór dalur sem skast í fjöllin hjá Celebd Zaran at tjörn og hafði upphaflega verið hluti af konungdæminu Calsadúm Þegar dvergani sáu hlið sinna fornum sala þar í fjallslíðinni rákuður upp mikið heróp sem líktist trumum í dalnum. En mikilið orka hafi líka sapnað saman í hlíðónum fyrir ofan þá og út um hliðin streymdu hersingar orka sem aðsokk hafi haldið eftir til úrslita orustunnar. Í fyrstu var strískjaði var hann ekki hliðhóll dvergum því þetta var dimmur og sólalaus vetardagur, svo orkanir voru harðir í horn taka þeir höfðu ofurefli liðs og voru í betri aðstöðu því að þeir voru hærra í hlýðinni. Þannig hófst orustan í Allsanolbýtsar sem nefnist Natnúhyrion á Alvatungu, en við köllum forsæludal, en hvenar sem hennar er minnst fyrr fróllur um orka en dvergar gráta fagurum tárum. Fyrstu sóknarlotunni sem þráin fór fyrir var hrind með miklu tjónni. Þráin var rakinin í skó stórtrjáa sem enn ókst þar skammt frá spegið þýl. Þar fjall frerin sonurans og fundin frændi hans og margir aðrir og bæði þráin og þórin Anna Annastar barst orustan til og frá og allstar var slátrunin hamslaus. Þar til loksins liðsauki frá Járnhólum umsnýr í bardaganum. Þar komu brynjaðir strískappar náins, sonar grós, seint en óþreyttir á vettvang. Þeir ruttu orkafylkingarnar alveg upp að þreifskildi í Móriju og hrópuði í sífellu Atsók, Atsók og hjuggu niður með tvíblaða eksum allt sem fyrir varð. Lokstóðu náin frammi fyrir hliðinu og hrópaði með drinnjandi rött. Atsók, sértu inn í skaltu koma út eða hræðistu harða hildi í dalnum? Þá kom út aðsók og vist var hann voldugur stór orki og allt höfuð hans járn spengt, en snar og sterkur. Hún fylgdu hans líkar lífara sveit hans. Þeir bjögust til að ráðast á dvergana og sneri hann sér að náni og sagði «Hvað er sjá? Enn einn betlar ræfillin við dyr mínar? Viltu að ég brennimerkið líka?» Þar með réðst hann á náin og þeir börðust en náin var hálblindur af æði og auk þess þreyttur úr orrahýðinni, meðan Atsok var óþreyttur og ítlur og fullur af sveikalæði. Þar kom að náin hugðist greiða honum náðar höggið með öllum þeim krafti sem hann átti eftir, en Atsok vék sér undan höginu og sparkaði fótun náins með þeim afleðingum að rimmu gígur hans brotnaði á klettinum, en náin hnaut fram yfir sig. Þá hjó Atsok með sverði sínu aftan á svíra hans. Brynjan stóðst sversekina, en svo upplugt var höggið að náin hálsbrotnaði og létt lífið. Þá hló aðsók gríðar hláturi og hann lyfti upp höfðinu og rak upp ferlegt sigur öskur. En hrópið styrnaði á vörum hans, því að hann sá að allur herans var í upplust niður um dalinn... Nú dvergarnir á flegi ferð fram og til baka að höggva með öxum allt sem fyrir varð, en þeir orkar sem undan komust flýðu suður og bóginn með ærandi skrækjum og hlauponum, og allt í kringum hann sjálfan lágu varliðarans döðir. Hann snýri sér undan og flýði áttin að hlýðinu. En upp og eftir honum þusti dvergur eitt með rauða eksi. Það var dáin í ártfótur sonur náins.» Rétt fyrir utan dyrna náði hann aðsóki og drapa hann og hjóa af honum hausinn. Það þótti stórkoslegt afrek, ekki sísta sem dáinn var þá aðeins stráklingur að áliti dverga, en hann átti fyrir höndum langlífi og ótal bardaga þar til hann fjall aldinn en óbugaður í ringastriðinu mikla. Þrátt fyrir æsku sína var hann mjög harskeittur og óður af reyði þarna frammi fyrir dyrum moríju. En þeir sem sáu hann er hann kom neyður frá hliðinu, sögðu hann hefði verið gráð í framan af skelvingu eftir að horfa inn í það. Þegar orustunni var lokið söpnuðust þeir dvergar sem eftir lifðu saman í atsanulbítsar. þeir hjuggu hausinn af atsógi og tróðu í kjæftina á hennum píngjunni með smápenningunum og festu hausinn síðan upp á spík. En þar var engin sigurhátt í nýja söngvarum kvöldið því að þeir sem fallin voru úr þeirra hópi urðu ekki taldir í harmið þeirra. Sagtur að varla hafi nema helmingu þeirra stæðið uppi eða haft nokkra vonum að græðast sára sinna. Þráttur það stóð þráin upp frammi fyrir þeim morgunin eftir. Annað augað var úti svo hann fekk aldrei sjón á því og haltur var hann af fótarsári en hann sagði Þetta var alveg príðilegt vönum sigur. Nú er katsað dum okkar. En þeir svörðu honum, víst eftir erfingi dörins, en jafnvel þóðu hafir mist annað augað, ættir að sjá eitthvað á skilja með því auganu sem eftir er. Við háðum þetta strýð til hendar og hend höfu fengið, en hún hefur ekki orðið okkur sætt hend. Sér þetta sigur, þá eru hendur okkar oflitlar til að halda á þeim sigrið. Og þeir sem ekki voru komnir af dörni bættu við. Kasaldúm var aldrei húsfeðra okkar. Hvers virði eru það okkur nema í vonum fjársjóð? Nú verðum við að kveðja án allrar umbunar eða dánarbóta sem okkur eru skulduð viljum við helst sem allra fyrst snúa aftur til okkar eigin lands. Þá sneri þráin sé til dáin og mætti. Ég vænti þess þó að nánasti ættmaður minn yfirgefi mig ekki. Nei, svaraði Dáin, þú ert faðir þjóðar okkar og okkur hefur blætt fyrir þig og erum reyðubúnir að gera það aftur en við förum ekki inn í Katsa Dúm. og þú mynd heldur ekki fara inn í Katsa Dúm Ég einn horði inn í skugga hliðsins, þar inn í myrkrinu býður hann þín enn, dörins banin Heimurinn verður að breytast og annað afl að koma til áður en dörins þjóð fær aftur gengið um sali moríu Því fór svo eftir orustuna í Allanulbeetsar að hærsveitir dvergana dreifdust aftur. En þó og ekki fyrir þeir höfðu með mikilli vinnu og fyrirhöfn sapnað öllum vopnum og verðmætum úr valnum. Svo að orkarnir gætu ekki aftur komin þangað og víbúðu sig vopnum og brynnjum. Því er sagt að allir dvergar sem sneru aftur að þem vígavangi hafi verið bognir undir þungum birðum. Að lokum hlóðu þeir marga bálkesti og bréndu líkama allra ættingja sinna. Til þess urðu þeir að fella ölltri í dalnum sem síðan stóð eftir sem nakin og reykjastrókarnir sáust frá Lóriens landi. Þegar hennir ræðilegu bálkestur voru brunni til ösku, hældu allir í dvergabandalaginu til sinna heima. Þannig stýrði dáin Járnfótur þjóð föður síns aftur til Járnhóla. En hann lokum stóð þráin þar undir spíkinni með hausnum af aðsvogi og mælti við þórin eikinskjálda. Sumum kann að virðast að haust þessi hafi verið keiftur of dýruverði. Víst höfu góldi konúsríki okkar fyrir það. Viltu nú snúa aftur með mér að steðjánum? Eða heikstu heldur betla þeir fyrir dyrum höfingjana? Að steðjánum, svaraði Þorinn, með hamrunum mun ég varvita kraft í köklum, þattir þeir fá aftur að halda um hvasari tól. Og því heldur þeir þráin og Þorinn á stað með þeim sem eftir voru afleiðið þeirra, Þeir á meðal voru Balin og Glói og snýru aftur til Dunlands og enn okkur síðar tóku þeir sig upp og settu staði útlegð austan í bláfjöllum handan Lúnar. Þeir smýðu þá flest úr járni en byggverða dapnaði vel eftir aðstæðum og fjölgaði smán saman. En eins og þrór haði sagt, þá þurftur hingurinn gull til að ala af sér gull og þeir áttu líti sem ekkert af þeim eða öðrum dýrmættu málmum til að leggja undir hann. Ímislegt má segjum þennan hring dvergar dörinstjóðar töldu að hann hefði verið smíðaður fyrstur hinn að sjö og telja að álfarsmiðinir en ekki Sáron hefði gefið hann dörni þriðja konungi Kassas Dúm. En þó hefur hér illa aðplegið á honum þar sem Sáron hjálpaði til við smíði allra sjö hringana. En hann tafar þessa rings síndu hann aldrei nýja töluðu um hann og sjaldan lietu þegar hann frá sér fyrir döiði nálgæst svo að aðrir vissu aldrei fyrir víst hvar var gendur. Sumur heldur nú að hann hefði orðið eftir í kasað dúm í leindri gröf konungana nefn hann hefði fundist að verið rænt. Ættingar erfingja durins töldu ranglega að þrór hefði bórið hann á sér þegar hann held svo hvatvís innum hliðið en missu ekki hvað síðan hefði orðið af honum hann fannst ekki á líki aðsóks samt er að hugsanlegt og nú eru dvergarnir fannir að hallast að þeirri skoðun að Sáron hafið með fræðum sínum komist að því hver hafið þennar hring undir höndum síðasta dvergarhingin sem hann hafið enn ekki komist yfir því telja fræðimenn nú að svo mikla ógæfa sem nú kom yfir erfingja dörins hafið mestu verið af hans völdum því að þessir dvergar reyndust ekki leiðitamir undir ringónum. Einu ítlu áhrifin sem dvergar ringarnir gátu blásið þeim við brjóst var ágirndin. Það er, engum græðgi í gull og dýrgripi, en eða skorti slíkt fjæmæti var allt anna tilgangslaust fyrir þeim og þeir fyrtust aneins reyði og hemdarþosta gegn öllum þeim sem hefðu svirt þá egnum sínum. Dvergani voru með einhverjum hætti þannig frá byrjun að þeir spynntu gegn hverskónar yfirráðum. Það var hægt að drepa það og brjóta það á niður en það var ekki hægt að svegi þá í skugga þrælsottans undir annarra vilja. Af sömu ástæðu gátur hingarnir ekki náð neinu öðru valdi yfir þeim og hafðu engin áhrif á það hvort er lifðu lengur eða skemur. Því meir hataði Sáron þá sem réðu yfir þessum hringum og gerði allt til að ná þeim af þeim. Hugsanlega var það einhverju leiti íllíðgi ringsinn sem gerði þráun eftir nokkur ár svo eirðalösan og óanæðan. Gullgrækin logaði alltaf í honum og loksins þegar hann þóldi ekki lengur við, beindi hann hugonum til fjallsins eina og ákvað að snúa þóngað aftur. Hann saði Þorni ekkert hvað hann hugsa en hvatti og lagði af stað með balni og dvalni. Fáttur vitað með vissu hvað síðan og daga hans dreif. En svo veriðist að strax svo hann var á ferli með aðeins fáum fylgdaliðum hafi sendi búðar Saurons byrjað að ofsækja hann. Úlfar eldu hann, orkar lágu í launsádri og illskettir fuglar vomuði yfir honum og því lengra sem hann hélt í norður því í meiri mótbyr mætti hann. Þá var það eitt sinn á myrkri nóttu þegar hann og félagar hans voru ferli á landinu handan andvinjar að þeir frögtust undan skelfilegu svartregni til að leita sér skjóls í aðri myrkviðar. En um morguninn var hann horvin úr búðunum og engin svaraði þó félagrarans kölluðu á hann. Þeir leitu ha stögum saman þatt til þeir gáfu upp allan og snýrðu lokum við til þor eins. Það var ekki uppvíst fer enn lengu síðar að þráinn hafi verið gripi lifandi og að fluttur í hvalarpitti í dol gúldúrs. Þar varan pyndaður og hringurinn tekin af honum og þar lét hann lífið. Þar með var Þorinn eikinskjaldi orðinn erfingi dörins en án arflegðar eða vonar. Hann var nýttjó og fimm ára þegar þráin hvarf stór og stoltur dverkur en virtist unna sér vel vestur í bláfjöllum í Eriðador. Hann var mikill vinnuðjarkur og stundaði viðskipti og ablaði fjármuna eftir sem hann gat og þjóðans fjölgaði því að margir förutverka dörins fréttu af bústað hans í vestri og söpnuðust til hans. Hér hafðu líka gerst sér fagra sali í fjöllanum og sapna marskins vistum, og líð þeirra virtist nú ekki lengur neinn þraut, þó að stöðust myndust þeirum þeir söknuði í söngum sínum fjallsins eina í fjarska. Árin lengdust og glóðin í hjarta þorins fór aftur að blossa upp þegar hann grublaði yfir þeim rangindin sem ættans hafði mátt þóla og þeirri hemdarskildu sem hann hafði ert og koma skildi fram yfir dregánum. Hann hugsaði ekki um annaðinn vopn og voldu og heri og bandalag, meðan hamar hans glumti í smiðjunni. En því miður herir dverga höfu dreifst, bandalög ropnað og þjóðans áttinu fáa raksir. Því brann og bálaði stöðugt voldu reiðin í brjósti hans án þess að hann fengi nokkuð að gert og meðan hann hamraði glóandi járnið á steðjanum. En svo gerðist það af tilvíljun að hann hitti Gandalf og sá fundur átti eftir að snúa öllum hagdurinsættar og gefa jafnframt af sér meiri og betri árangur. Þegar þetta gerðist var Þorinn og leið heim til sín og tók sér nætur í brí. En þar var Gandalfur einningstattur og leiðinni til hér sem hann hafði ekki komið til í ein tuttugu ár. Hann var mjög þreittur og hugðist kvílastatna um sinn. A mörgu vandamálum hafði hann sérstakar áhyggjur að því hve hernaðarstaðan var veik á norðuslóðum. Hann vissi nú að Sáron var að undirbúa stríð þar og haugðist strax og hann var í nógu öplugur ráðast á Rófadal. En engir virtist hafa hann eitt bólmagnil að hindra tilraun úr austri til að vinna angmarlönd og norðuskörðin í fjöllónum, nefn að það væru dvergarnir í járnhólum og handa þeirra lágu aðeins auðinir drekans. Engum sá hann að það er þið hræðilegt ef Sáran gæti beitt reikánum fyrir sig, var þið nokkur leið til að gera út af við smegni og þá var eins og við mannin mælt þar sem, sem Gandalfur satt í þungum þöngum yfir þessu mandamáli að þórin stóð fyrir framannan og mælti. Meistari Gandalfur, ég þekkiði aðeins af sjón en nú langar mig til að eiga orðast af við þig. Þú hefur svo oft komið hug mér upp á síkastið að það eins og ég hafi köllun til að leita þín. Sætt að segja hefði ég gert það ef ég hefði haft hugmundum hvar þú væri neyður komin. Gandalfur horfði á hann á móti förðu lostinn. Það er nokkuð undarlegt, þórin eikinskjaldi, sagði hann, því að ég hef einnig oft hugsað til þín og þó ég sé nú að leginin til hér Hafði ég það einnig í huga að það væri einnig leiðin til þinna hallarsala. Kalla það svo ef þú vilt, mælti Þorinn. Það er aðeins fátakleg útlegðarbæli, en þú værir kvena sem er velkomin ef þú ætti leið þar um. Því að hirt hef ég að þú sért vitur og munur skilja betur en margir aðrir hvað sé á seð í heiminum. Nú hvílir margt á huga mínum og vildi ég fegin mega leita ráða hjá þér. Ég mun vissulega heimsækja þig, sagði Gandalur, ég er higg að við eigum að minnstakosti eitt sameigilegt áhyggjuefni. Það er drekkin í fjallinu eina Eribor sem heldur mjög miklum áhyggjum og ég býst ekki við að sónasonur þrós hafi heldur glemt honum. Sagan á því er sáð annað staðar hvað kom út úr þessum fundi þeirra. Hinn undarlegu áform Gandals hvernig hann mætti verða þórni að liði og hvernig þórin og félagar hann slögði á staðfrá héraði í leitinni að fjallinu eina sem átti eftir að hafa ófyrir séðar aflýðingar. Hér verður svo saga því ekki rakin lengra en aðeins vikið að nokkrum þáttum sem snerta sérstaklega dörinstjóð. Það var bárður af áskerði sem feldi drekan, en nú eftir fylgdi mikil orusta á dal. Því orkarnir ættu framgegn Eribor, strax og þeir fréttu að dvergarnir hefðu snúið þangað aftur. Þeir voru undir stjórn Belgs, sonar Atsoks, sem dáin hafði vegið í æsku. Í fyrsta barda á honum á dal var þórin eikinskjaldi særður til ólífis. Þeir dó var hann lagður í gröf undir fjallinu með erkistein á brjóstinu. Þar fjallu einnig fýli og kýli systur hans. En dáin Járnfóttur sem hafði komið honum til hjálpar frá Járnhólum og var lögmætur erfingi hans var þá dáin annar konungur og konúsríkið undir fjallinu var endurreist, einmitt eins og Gandalur hafði vonað. Dáin reyndist mikill og vitur konungur og dvergarnir döfnuðu vel og urðu aftur öplugir á hans dögum. Síla Sumas sama árs 2941 fekk andalur því loksins framgengt við Saruman og hvítar áðið að gerð yrði árás á Dól Gúldur og hörfaði Sáron þá og drósi inn í Mordor þar sem hann taldi sig fullkomlega örugan gegn öllum óvinnum sínum. En það ollið því aftur að þegar strýðið mikla skall á, beindi hann stórsókn sinni langmest söður að Gondor. En þó hefði Sáron með útegri hægri hendi geta valdið óbætalegum skaða á norðurslóð ef dáinn konungur og brandur konungur hefði ekki staðið þar í vegi fyrir honum. En um það komst gandalu svo að orði við þá fróða og gimla er þeir dvöldust saman í mína stýrir í strýðslók en þá hefðu loksin spórist fréttir af því til Gondor, hvað hefði verið á seyði í fjarskánum. Ég harmað á sínum tíma mjög fall þóreins, mælti Gandalfur, og nú berast okkur þar fregnir að dáin sé fallin, og enn í orustu á dal á sama tíma og við börðumst hér. Það kalla ég mikinn skada, og var það undravert að hann svo aldur hnýinn skildi geta sveiflað auksi sinni á svo miklum krafti, Það sem að stóði við líki brandskonungs frammi fyrir hliðum Eribors, þar til nóttin skall yfir. Þó hefðu atvikin geta orðið önnur og miklu verri. Þega þið minnist hinnar miklu orustu á veggjavöllum megið ekki gleima orustunum á dal og hinnum miklu hetudáðum sem dörinsthjóð vann þar. Hugsið ykkur hvað annars hefði getað af hlótist, dregaeldur og snarbeitt sverði yfir Eriador, náttmirkur yfir Rófadal. Kanski hefði engin drottning komið yfir Gondor þá hefðum við snúið við frá sigrinum hérna aðeins til að finna rústir og ösku á norðurslóð en það tókst að koma í veg fyrir það einungis af því að ég hitti Þórin eikinskjálda kvöld eitt á aðfaratíð vorsins í brí það var fyrir einskerra tilviljun eins og menn segja á miðgarði Dís var dóttir þráins annars hún er eina dvergakonan sem nefnd er til sögunar Gimli hefur upplýst að dvergakonur séu fáar, varla nema þriðjungur af heildar tölunni. Þær fara mjög sjaldana heiman og alls ekki nema í miklum nöyðum. Og þóðar leggist í ferðalag er þar svo líkar karlvergunum að rættblæ, útliti og búnaði, að aðrir geta ekki þekktu í sundur. Þetta hefur valdið þeim fráleitu hugmyndum meðal manna. Að engar konu síðu meðal dverga heldur verðið er til og vaksi einfaldlega út úr steinum. En vegna fæðar kvennana fjölgar dverga þjóðum og er í útrýmingar hættu eðir eiga ekki öruga íverustæði. Því að dvergar, hvorsinir eru kallið eða kvenkins, giftast aðeins einu sinni og ævinni og eru auk þess mjög aðbrísamir í ástamálum eins og í öllum öðrum réttindamálum sínum. Svo að minna en þriðjungur kalltverga giftist... Því að enda þótt dverg konurnar sjö fáar giftast þær ekki einu sinni allar. Það er algengt með að þeirra að fá ást og einum dverg en þegar þær ekki geta fengið hann vilja þar annan. Og því er aftur svo varið um dvergkarlana að margið er að hafa engan áhuga á hjúskap þar sem þeir eru svo niðursoknir í yðju sína. Gimliðssonur glóun slöyt mikla frægð því að hann var hennar nýju fótganganda sem hældi á stað með hringin og fylgdi síðan Elisar konungi eftir hvert fótmál í stríðinu mikla. Hann var kallaður álvinur vegna þeirra miklu kærleika sem urðu með og legolasi sinni þrændils og vegnaðis hve mjög hann tegnaði galadríeli drottningu. Eftir fall Saurons kom gimli með fjöld að dverga frá fjallinu eina til Gondor og sjálfur varðan herra glithellana. Hann og samlandar hans unnu stóru í viðreist Gondors og Rohans. Í mína stýri smýðuð er nýtt lið úr nýþríl og stáli í stað þess sem seirskrattin hafði brotið. Legolas vinnir hans sótti líka marga álfa út úr grænaskói. Þeir settu staði í og hjálpuðu til að gera hana aftur unastlegasta hér allra vesturlanda. En eftir að Elisar konungur kvatti lífið, hlíti Legolas loksins kalli hjartans og sildi yfir hafið. Og hér kemur ein síðasta athúasendin í rauðskinnu. Við höfum heitt því að Legolas hafi tekið gimla glóinsson með sér út á hafið vegna veinóttu þeirra sem var meiri en nokkur tíman hafið þekst milli álfs og dvergs. Síð að það rétt er það þó í meira lagi undarlegt að dvergu skuli fást til að yfirgefa miðgarð hvað sem vináttunni líður og hinn bóin að há alvar myndu nokkur tíman taka á móti honum eða höfðingar vestursins heimila það. En það fylgir sögunni að Gimli hafi lagt í þetta að því hann þráði svo að sjá aftur fegurð og eindisleika galadrýilar. Og svo kannan vera þar sem hún var máttug meðal há og hún hafi getað út við honum náð til engöngu. En um það er ekki meira vitað.